Наприклад, самотність і опущеність у воду належать до категорії суму. Стривоженість і знервованість є варіаціями наляканості. Втіха та щастя потрапляють в категорію радості. Ви можете казати їм все, що забажаєте, однак найголовніше – відчувати їх. Це не означає, що ми завжди повинні стерегтись того чи іншого почуття, що ми повинні виділяти значну частину нашого життя на коперсання в емоціях. Насправді, упоратися з власними почуттями означає, що ми можемо вибратися з болота. Тобто, якщо почуття або ж емоційна енергія з'являється на нашому шляху, ми відчуваємо його. Відтак, трохи чекаємо, визначаємо, з яким почуттям маємо справу, і переходимо до наступного кроку. Ми не піддаємо його цензурі, не блокуємо його, не втікаємо від нього, ми не кажемо собі «не відчувай цього, щось зі мною не так». Ми не засуджуємо себе за наші почуття, ми їх переживаємо. Дозволяємо цій енергії пройти крізь наші тіла і приймаємо її за нашу емоційну енергію, наше почуття. Ми кажемо «добре». Потім робимо ту таємничу річ, яку чимало людей називають «поратися з власними почуттями». Ми, відповідно, реагуємо на нашу емоцію, вивчаємо думки, які її супроводжують, і приймаємо їх без пригнічення або цензури. Тоді ми вирішуємо, чи є наступний крок. Саме цей етап формує наші судження. Саме тут до гри долучається наш моральний кодекс. Ми досі не судимо себе за те, що маємо почуття. Вирішуємо, що хочемо зробити з тими почуттями і думкою, котра його супроводжує. Оцінюємо ситуацію, а потім обираємо ту поведінку, що відповідає нашому моральному кодексу та нашому новому ідеалу – самопіклування. «Чи є якась проблема, яку нам потрібно розв'язати? Чи наше мислення неправильне? Нам може знадобитися виправити певні звички мислення, орієнтовані на катастрофу, зокрема, я дуже боюсь та відчуваю сум, тому що автомобіль зламався – це кінець світу». Краще буде, якщо ми скажемо: "Мені сумно через те, що автомобіль зламався". Чи є ця проблема чимось, що ми можемо розв'язати? Чи стосується вона іншої людини? Чи потрібно або доцільно обговорити почуття з цією людиною? Якщо так, то коли? Мабуть, достатньо просто відчувати емоцію та визнавати думку. Якщо ви сумніваєтеся, яку дію вчинити, якщо це почуття надзвичайно гостре або дія, яку ви вирішуєте вчинити, радикальна, тоді я пропоную зачекати приблизно день, поки ви не заспокоїтесь, а ваш розум не збереться докупи. Інакше кажучи, відділіться. Наші почуття не повинні контролювати нас. Тільки через те, що сердиті, ми не повинні кричати та стукати. Тільки через те, що сумні або в депресії, ми не мусимо цілий день лежати в ліжку. Тільки через те, що нам страшно, не маємо переносити це на нашу роботу». Я в жодному разі не натякаю та не пропоную, щоб ми дозволили нашим емоціям взяти контроль над нашою поведінкою. Насправді я кажу протилежну річ. Якщо ми не контролюємо наших почуттів і не працюємо з ними відповідально, тоді вони нас контролюватимуть. Якщо ж ми відповідально працюємо з нашими почуттями, то піддаємо їх силі нашого інтелекту, нашого розуму, нашого морального та поведінкового етичного кодексу. Правильна реакція на наші почуття також означає, що ми відповідаємо за них. Почуття кожної людини належить їй. Ніхто нікого не змушує якось почуватись. Ніхто не несе цілковитої відповідальності за наші почуття, окрім нас. Хай би як ми не наполягали на тому, що це не так. Люди можуть спричинятись до того, як ми почуваємось. Але вони не змушують нас почуватись так чи інакше. Вони також не можуть змінити того, як ми почуваємось. Лише ми можемо це зробити, ба більше. Ми не відповідаємо за будь-чої почуття, хоча й несемо відповідальність за те, щоб бути тактовними до почуттів інших людей. Відповідальні люди вибирають іноді саме таку поведінку, однак більшість співзалежних перегинає з тим палицю. Ми також повинні бути уважними до наших почуттів. Наші почуття це реакції на обставини життя. Тож етикет вимагає, щоб коли ви обговорюєте почуття з кимось, то казали: "Я почуваюся так і так, коли ти робиш те і те, тому що..." А не: "Ти змусив мене почуватися". Однак ми можемо забажати прийняти інше рішення про те, як давати раду з власними почуттями. Це особливо стосується тих випадків, коли ми постійно реагуємо на чиюсь поведінку гострим емоційним потрясінням. І навіть після того, як розповімо про це потрясіння тій людині, вона продовжує завдавати нам болю. Мабуть, вам для розпізнання почуттів не потрібно так багато допомоги. Пам'ятайте, почуття – це показники та мотиватори. Спостерігайте за моделями ваших почуттів. Вони чимало скажуть про нас самих і про наші стосунки. Інколи робота з почуттями означає, що потрібна зміна мислення. Чимало терапії вказують на пряме співвідношення між тим, що ми думаємо, і тим, як почуваємось. Тут існує зв'язок. Те, що ми думаємо, впливає на те, як ми почуваємось, іноді неточні, надреактивні або недоречні мисленнєві звички можуть спричинити в нас певні емоції або змушувати їх зберігатись довше ніж потрібно. Якщо ми вважаємо, що щось є жахливим, ніколи не стане легше та просто не повинно існувати, наші почуття посиляться. Я називаю це катастрофічним мисленням. Тому важливо, щоб ми після наших емоцій перевіряли наше мислення, придивимось до нього уважно. Якщо воно неправильне, тоді ми знаємо, що нам слід зробити, щоб розв'язати нашу проблему, а ага Іноді нам може знадобитись обговорити наші почуття та думки з іншими людьми. Жити в ізоляції не є здорово. Якщо поділимося нашими емоціями з іншими, то створимо близькість та інтимність. Якщо хтось інший приймає нас тим, ким ми є, це також допомагає нам приймати себе. Це завжди чудовий досвід. Інколи ми можемо захотіти обговорити все з другом, який просто слухатиме, поки ми все викладаємо, та намагаємось збагнути, що відбувається – те, що ми замикаємо всередині, може стати занадто великим і занадто потужним. Якщо ми випустимо його назовні, воно стане меншим, ми матимемо перспективу. Ділитися приємними почуттями завжди весело, радощі, успіхи, стрибання від щастя. Якщо ми хочемо мати інтимні стосунки з кимось, нам слід обговорити наші постійні почуття з ними чи з нею. Це називається емоційною чесністю. Обережно, сильні, веселі почуття можуть відволікати та лякати так само, як і сильні сумні почуття, особливо для співзалежних, незвиклих до веселих почуттів, як стверджує Скотт Іглстон. Чимало співзалежних вірять у те, що після веселих почуттів завжди слідують сумні, тому що саме так зазвичай ставалось у минулому. Деякі співзалежні вірять у те, що ми не можемо, не повинні та не заслуговуємо на відчуття щастя. Іноді ми самі робимо так, щоб створювати сумні почуття після того, як пережили веселі, або тоді, коли існує можливість виникнення веселих почуттів. Нормально почуватися щасливим, цілком звично почуватись сумним. Дозвольте емоційній енергії пройти крізь вас і прагніть миру та врівноваження. Коли нам може бути потрібна професійна допомога з нашими емоціями, якщо ми застрягаємо в будь-якому почутті, то повинні давати собі те, чого потребуємо. Зустріньтесь з консультантом, психологом, психоаналітиком або духівником, Поспілкуйтесь про себе. Ми на це заслуговуємо. Нам також може знадобитись звернутися по професійну допомогу, якщо ми тривалий час придушували почуття або якщо підозрюємо, що воно було надто потужним». Інколи потрібно лише трішки практики та усвідомлення, щоб пробудити нашу емоційність. Такі речі дають змогу мені встановити зв'язок з моїм почуттям фізичні вправи, написання листів, які я не надсилатиму, спілкування з людьми, з якими я почуваюся в безпеці, насолода спокоєм у медитації. Ми маємо зробити звичкою заглиблення в себе, повинні звернути увагу на настанову, не слід так поводитись, як у собі виголошуємо. Маємо пильнувати наш рівень комфорту, прислухатись до того, що ми думаємо та кажемо, а також до тону голосу, яким ми це кажемо. Ми повинні стежити за тим, що робимо. Ми знайдемо шлях до, до та крізь наші емоції, той шлях, який корисний нам. Ми повинні запросити емоції в наше життя, а тоді присягнімося ніжно, люблячи піклуватись про них, відчуємо наші почуття». Довіряємо нашим почуттям і нам самим. Ми мудріші, ніж вважаємо. Завдання. Перше. Перегляньте свої записи в щоденнику. Які емоції ви стрибували або виливались, поки ви писали? Друге. Зіграємо в гру «А якби». А якби ви могли відчувати будь-що, чого зараз хочете, і ці відчуття не робили б з вас поганої людини, що б ви відчували? Напишіть про це. Три. Знайдіть безпечну людину, гарного слухача, який приймає та не рятує, і почніть чесну і відкриту розмову з цією людиною про ваші почуття. Прислухайтесь до почуттів цієї людини без судження або жесті упіклування. Гарно, а геш, якщо ви нікого не знаєте, з ким могли б це зробити, долучіться до групової допомоги». 14. Злість. «Що ти в мені найбільше ненавидиш? запитав чоловік дружини після шести місяців без алкоголю. Усе, – відповіла вона з лютим поглядом. Невідомі. Протягом багатьох років я вкрай не часто відчувала злість. Плакала, відчувала біль, але злість – ні, не я. Почавши одужувати від співзалежності, я задумалась над тим, чи можу колись не злитись. Джанет Войтєц описала мене такою цитатою з книжки «Шлюб у небезпеці». Ти стаєш жорстокою та недовірливою, злість поглинає тебе безвіддушини для задоволення. Будь-хто, хто заходить у ваш будинок, може відчути вібрації злості. Від цього втечі немає. Хто б міг подумати, що ти перетворишся на таку самовдоволену відьму? Розлюченість є частиною життя практично кожного. Діти, підлітки, дорослі люди іноді лютують, інколи злість лише епізод в нашому житті. Воно не становить особливої проблеми. Ми випускаємо пару та й по всьому, продовжуємо жити, а з проблемою покінчено. Однак так зазвичай не стається зі співзалежними. Особливо якщо ми пов'язані з алкоголіком, залежним або будь-ким, хто зараз має серйозну проблему. Злість може стати вагомою частиною нашого життя, вона може стати нашим життям. Алкоголік божевільний, ми божевільні, діти божевільні, як і пес. Усі постійно божевільні. Здається, ніхто ніколи не випускає достатньо пари. Навіть якщо ми не кричимо, навіть якщо намагаємося вдавати, що не сердиті, ми божевільні. Нас видають погляди та дрібні жести. Просто під поверхнею криється ворожість, яка чекає на свій шанс вийти назовні. Лють іноді вибухає, не наче бомба, але ніхто ніколи з нею нічого не може вдіяти. Алкоголік каже, як ти смієш на мене злитись, я король, а я розізлюсь на тебе, а не навпаки. Співзалежний каже, після всього того, що зробив для тебе, я злитимусь будь-коли, що я на цього забажаю. Але тихі подумки співзалежний запитує себе, а може він чи вона має рацію? Як ми можемо насмілюватись злитись на алкоголіка? Це почуття виказує, що з нами, мабуть, щось не гаразд. Ми завдаємо ще одного удару по самооцінці, надаючи ще й невелике почуття провини, ба більше злість ніде не дівається. Проблеми не розв'язуються, а злість гноїться та кипить. Навіть старом тверезості або одужання від будь-якої проблеми злість може залишитись і зазвичай залишається. Як правило, вона сягає піку, коли пояк отримує допомогу. Ніхто виключно з ним не може більше терпіти цього безумства. Іноді воно загострюється. Співзалежний може вперше зрозуміти, що це не його провина, може навіть почати гніватись через те, що так довго в це вірив. Вперше, співзалежний може безпечно відчувати та виражати злість. Все можливо, все достатньо заспокоїлось для того, щоб співзалежний збагнув, яким злим він був і є. Це може спричинити більше конфліктів. Алкоголік може очікувати на новий початок, навіть забажати його, відкинувши бруд минулого, оскільки у нього чи в неї почалось нове життя. Тому Пияк запитує, як ти тепер смієш злитись? Ми починаємо спочатку. А співзалежний відповідає, так ти думаєш, я просто починаю. Тоді співзалежний може додати до своєї низької самооцінки та відчуття провини ще одну тиху мученицьку думку. Алкоголік має рацію. Як я тепер можу злитись? Я повинен чи повинна бути в екстазі, відчувати вдячність? Щось зі мною не так. Тоді всі почуваються винними, тому що кожен відчуває злість. І кожен сердиться через те, що всі почуваються винними. Вони почуваються обманутими та божевільними через те, що тверезість не принесла тієї радості, яку обіцяла не стала повторною точкою для подальшого щасливого життя. Не зрозумімо цю ситуацію неправильно. Це краще, значно ліпше, коли люди отр утримуються від алкоголю, але тварезість не є магічними ліками від проблем зі злостю та в стосунках. Стара людь вигарає, нова посилює вогонь. Більше не можна звинувачувати якусь речовину чи проблему, Хоча часто вона й далі наявна. Речовини не можна надалі застосовувати для того, щоб вилікувати відчуття злості. Часто співзалежні більше не можуть отримати від друзів того співчуття та піклування, якого вони від них потребують. Ми думаємо чудово, що алкоголік припинив поячити або що проблему було розв'язано, що не так з нами, питаємо ми. Чому не можемо пробачити і забути? І знову ж таки співзалежний роздумує «У чому моя проблема?». Злість може бути звичайною емоцією, але з нею складно упоратись. Більшість із нас не навчились, як давати раду їй. Припоркуючи свою лють, люди не навчають нас. І більшість людей показує нам неправильні способи подолання злості, тому що вона так само не знає, як їй це вдається. Люди можуть давати нам добрі поради. Будь злим, але не гріши, не лягай спати з каменем на душі, не намагайся помститись, чимало з нас не може дотримуватись цих вимог. Хтось вважає, що вони означають «не злися». Ми не впевнені в тому, що думаємо про злість. Дехто з нас вірить у брехню про неї. Часто співзалежні і інші люди вірять у такі міфи про злість. Ненормально почуватися злим. Злість – втрата часу і енергії. Добрі, милі люди не сердяться. Ми не повинні відчувати злості тоді, коли лютуємо. Ми втратимо контроль і збожеволюємо, якщо розізлимося. Люди підуть геть, якщо ми на них розізлимося. Інші люди не повинні ніколи відчувати злості до нас. Якщо інші на нас зляться, тоді це через те, що ми щось неправильно зробили. Якщо інші люди сердяться на нас, тоді ми змусили їх так почуватись і несемо відповідальність за те, щоб виправити їхні почуття. Якщо ми злимося, то хтось змусив нас так почуватися, і ця людина відповідає за те, щоб виправити наші почуття». Якщо ми сердимось на когось, ці стосунки вже завершені, адже ця людина повинна піти. Якщо ми злимося на когось, то маємо покарати цю особу за те, що вона змусила нас сердитись. Якщо ми злимося на когось, ця особа має змінити те, що вона накоїла, щоб ми більше не злились. Якщо ми лютуємо, то маємо когось вдарити чи щось зламати. Якщо ми злимося, ми повинні кричати та вершати. Якщо ми сердимося на когось, це означає, що ми більше не любимо цю людину». Якщо хтось злиться на нас, це означає, що ця людина нас більше не любить. Злість грішна емоція, злитись лише тоді нормально, коли ми можемо виправдати наші почуття. Чимало учасників таких програм, як алкоголік анонімус, вважають, що вони ніколи не повинні злитись під час відновлення сил після хвороби. Ідея програму одужання полягає в тому, щоб люди навчились належним чином і невідкладно вміти долати злість, перш ніж вона переросте у згубне невдоволення. Ми співзалежні можемо боятися цієї злості та злості інших людей. Можливо, ми віримо в один або кілька міфів, або, можливо, боїмося гніву з інших причин. Хтось, можливо, вдарив або познущався з нас, будучи розлюченим. Дехто з нас, можливо, вдарив або знущався з когось іншого, коли відчував злість. Іноді сама лише енергія, яка супроводжує чиюсь людь, може лякати, особливо якщо це людина п'яна. Ми реагуємо на злість, як на свою, так і на чужу. Це провокативна емоція. Вона може бути заразною, і багатьом із нас доводиться дуже часто на неї реагувати. У нас багато злості, що супроводжує горе, у нас є злість, яка виникає на етапі переслідування під час рятування чи піклування. Чимало з нас застрягли в цьому куті трикутника – ми відчуваємо лють, яка може бути невиправданою та спричиненою реактивним, катастрофічним мисленням. Повторення собі треба, жахливо, ніколи та завжди. Ми виправдали злість усі ті божевільні почуття, притаманні будь-якій людині, якби хтось спричинив йому чи їй таке. У нас є злість, яка маскує кривди та страх. Сум та страх перетворюються на лють, І багато хто з нас дуже потерпає від болю та страху. Інколи сердимося через почуття провини. Це почуття як справедливе, так і несправедливе. Напрочуть, легко перетворюється на злість. У співзалежних його теж багато. Можете вірити чи ні, але в алкоголіків теж. Вони просто вміють перетворювати його на злість. І в нас є реактивна злість. Ми сердимося через те, що інша людина гнівається, тоді вона злиться ще дужче. І ми сердимося ще більше, бо вона дужче розлютилася. І так усі відчувають злість, і ніхто не знає чому, але ми всі божевільні і почуваємо себе за це винними. Іноді ми вважаємо, що краще залишитись розлюченими, це допомагає нам почуватись менш вразливими та сильнішими. Це нагадує захисний щит, якщо ми сердимось, то не відчуваємо болю чи страху, принаймні робимо це непомітно». На жаль, багатьом із нас не було куди подіти всю цю лють. Ми ковтаємо її, прикушуємо язик, знизуємо плечима, даємо їй змогу вирішувати в нашої натурі, бушувати в нашій голові, тікаємо від неї, лікуємо або прогодовуємо її, звинувачуємо себе, перетворюємо гнів на депресію, прив'язуємо себе до ліжка, Сподіваємось померти чи хворіємо через це. Зрештою, просимо Бога пробачити нам те, що ми були такими жахливими людьми, бо від самого початку сердились. Багато хто з нас стояв перед справжньою дилемою зі своєї злості, особливо якщо ми живемо в сімейній системі, яка сповідує таке. Не майте жодних почуттів, особливо не гнівайтесь. Алкоголік безумовно не хоче чути про те, якше шаленство ми відчуваємо. Міншимо, вона, ймовірно, вважає нашу злість безпідставною в усіх смислах, і це може турбувати його чи її, коли ми це обговорюємо. Наш гнів може спровокувати в алкоголіка відчуття провини, він може навіть взяти над нами гору зі своєю злістю лише задля того, щоб ми й надалі відчували провину та пригнічення. Часто ми не хочемо або не можемо розповідати батькам про те, що відчуваємо. Вони можуть сердитись на нас, бо ми дружимо з кимось в когось проблеми з алкоголем чи якоюсь іншою речовиною, або наші татусі й матусі можуть бачити лише хороші риси пияка чи наркомана і вважати, що ми нерозумні і невдячні. Нашим друзям може навіть набриднути слухати наші скарги. Декому з нас може бути аж так соромно, що ми не наважуємося сказати своєму пасторові чи священникові про це лютування». «Духовенство просто назвало б нас грішниками, а нам більше цього чути не треба. Ми це все собі і так казали. Багатьом із нас не спаде тоді нагадку звернутися до власної вищої сили і показати, які ми розлючені. То що ж нам робити з цими накопиченнями пари? Те саме, що робимо майже з усім, що нас стосується». Придушуємо і відчуваємо за це провину. Придушеність зла, як і решта придушених емоцій, спричиняє проблеми. Іноді наш гнів може втікати не так, як ми цього хотіли. Ми кричимо на того, на кого не мали наміру кричати. Кривимо обличчя, скручуємо губи та змушуємо людей думати, що вони не хочуть перебувати поруч з нами. Ми б'ємо посуд, хоча не можемо дозволити собі зламати будь-що, що має матеріальну цінність – Адже і так багато втратили. Інколи наша злість може по-різному проявлятись. Ми можемо виявити, що не хочемо, не можемо або відмовляємось насолоджуватись сексом. Відчуваємо, що не здатні нічим насолоджуватись. Тоді додаємо ще більше самоненависть до нашої без того чималої купи, коли роздумуємо над тим, що з нами не так. Коли люди запитують, що не так, ми стискаємо щелепу і кажемо – Нічого, я почуваюся добре, дякую. Ми навіть можемо почати скоювати маленькі або великі підлі речі, щоб поквитатися з тими, на кого ми злимося. Якщо пригнічувати гнів надто довго, це зрештою призведе до більших наслідків, ніж просто витоку. Неприємні відчуття схожі на бур'ян. Вони не зникають, коли ми їх ігноруємо. А бойно ростуть і перемагають нас. Одного разу наші гнівні почуття – Можуть вирватися назовні, ми говоримо те, чого не маємо на думці, або, як зазвичай трапляється, здатні сказати те, що насправді маємо на думці. Можемо втратити контроль, дати собі волю та почати битися, плюватися, верщати, рвати на собі волосся, розбивати посуд або намагатись нашкодити собі. Або злість може перерости у відчуття гіркоти, ненависті, презирства, відрази чи обурення. І ми все ще дивуємося, що зі мною не так. Ми можемо повторювати собі так часто це, як потрібно. З нами все гаразд. Є книжка, яка так і називається. Звісно, ти залишся. А вже ж, ми аж такі злі. Лютуємо, бо будь-хто при здоровому глузді був би таким розлюченим чи розлюченою. Ось чудова цитата з книжки «Шлюб у небезпеці». «Ви не можете жити з активним алкоголізмом та уникати його потужного впливу на вас». Будь-яку людину, яку бомбардують тим, чим бомбардували вас, слід похвалити лише за саме виживання. Ви заслуговуєте на медаль. Лише за те, що ви тут, щоб розповісти свою історію. Злість є одним із потужних наслідків алкоголізму, а також є наслідком багатьох інших компульсивних розладів або проблем, з якими мають справу співзалежні. Навіть якщо ми не живемо із серйозною проблемою або серйозною хворобою людини, Однаково нормально сердитись тоді, коли така реакція виникає. Злість є одним з багатьох ключових впливів, які життя справляє на нас. Це одна з наших емоцій, вона з'являтиметься на нашому шляху. Або ж придушуватимемо її. Я не довіряю людям, які ніколи не сердяться. Люди або гніваються, або мстяться, каже моя подруга Шерон Джордж, яка спеціалізується у сфері психічного здоров'я. Ми маємо повне право відчувати злість, саме так, як ми її відчуваємо. Таке ж право мають і інші люди, але у нас також є відповідальність насамперед перед нами самими, належним чином давати раду своїй злості. Ми повертаємось до нашої початкової поради. Працюємо над своїми почуттями. Як ми відповідаємо на таку сильну емоцію, як гнів? Як нам припинити сердитись? Коли це стається? Куди він зникає? З ким ми можемо поговорити, хто хотів би це все вислухати? Навіть ми самі, напевно, не хочемо цього чути, зрештою, людині, на яку ми злимося, дошкуляє хвороба. Тож хіба ми не повинні були б відчувати співчуття та все-таки ходитись на хвору людину? Так, ми маємо право сердитись на того, хто не здужає. Ми не просили цієї проблеми. Хоча ідеальне почуття – це співчуття, ми, ймовірно, не відчуємо його, поки не опораємося зі своєю злістю. Десь між вбивчим гнівом і прикушуванням язика через те, що нам шкодить цієї хворої людини, лежить спосіб позбутися наших гнівних почуттів, як старих, так і нових. Але я не вірю, що опоратись з пригніченнями емоцій можна за один вечір. Цього може не статись навіть за місяць чи рік, скільки часу нам знадобилось, щоб так розлютитись. Для боротьби з притамованим сильним гнівом можуть знадобитися час і зусилля. Для боротьби з новою злістю потрібна практика. Ось кілька порад, як поратися з гнівом. Розвінчаємо всі міфи про злість, які ми знаємо. Дозвольмо собі сердитись, коли нам це потрібно, а також дозвольмо іншим людям гніватися. Відчуймо цю емоцію. Незважаючи на те, що йдеться про злість, це лише емоційна енергія. Вона не є правильною чи неправильною, не закликає до осуду. Гнів не потрібно виправдовувати чи логічно пояснювати – Якщо є енергія, відчуваємо її. Так само відчуваємо будь-які емоції, які за нею ховаються, зокрема, біль або страх. Визнаваємо думки, які супроводжують це почуття. Бажано промовити їх вголос, голос. Досліджуємо мислення, яке супроводжує це почуття. пролимо на нього світло. Гляньмо, чи немає в ньому якихось недоліків. Стежмо за моделями та повторюваними ситуаціями. Ми чимало дізнаємось про себе та наше оточення – Часто в алкоголіків, які йдуть на поправку, розвиваються прогнилі моделі мислення, відомі як смердюче мислення, що може свідчити про бажання знову почати поячати. Приймімо відповідальне рішення щодо того, до яких дій нам потрібно вдатися. З'ясуйте, що говорить нам наша злість. Чи свідчить вона про проблему в нас, чи в нашому оточенні, що потребує уваги. Іноді, коли ми просимо Бога, Допомогти нам припинити злитись, він намагається нам щось сказати. Чи потрібні нам зміни, чи необхідно щось інше від когось іншого. Нерідко злість виникає через незадоволення потреби. Один із швидких способів її подолати – припинити гримати на людину, на яку ми злимося, збагнути, що нам потрібно від неї, і попросити це в неї. Якщо він чи вона не хоче або не може нам цього дати – тоді з'ясуємо, що нам слід зробити далі, щоб піклуватися про себе. Не дозволяємо злості керувати нами. Якщо ми бачимо, що нами управляють наші гнівні почуття, ми можемо зупинити себе. Нам не варто продовжувати кричати. Не розумійте, це неправильно. Іноді крик допомагає, однак не завжди. Краще, якщо ми приймемо рішення, а не дозволяємо нашій злості робити це замість нас». Ми не повинні втрачати контроль над своїми діями. Це просто енергія, а не якесь магічне прокляття проти нас. Відділімося. Підіймо в іншу кімнату, в інший будинок, заспокіймося. Тоді з'ясуємо, що нам треба зробити. Ми не повинні дозволяти гніву інших людей керувати нами. Я часто чую, як співзалежні кажуть, не можу зробити те чи інше, тому що він або вона розлютиться». Не стамо під загрозу свою безпеку, але прагнімо до свободи від злості своєї чи когось іншого. Ми не повинні реагувати на неї. Це просто емоційна енергія. Нам навіть не потрібно реагувати та злитися, якщо ми цього не хочемо. Спробуємо робити саме так. Відверто і чесно обговорюємо наш гнів, коли це доречно, але не розмовляємо з п'яним. Ми можемо відкрито і правильно виражати нашу злість, проте остерігаємося того, як ставимось до людей. Злість часто породжує злість. Замість того, щоб гніватись на людину, ми можемо відчути наші почуття, роздумувати над нашими думками, зрозуміти, що нам необхідно від тієї людини, а потім повернутися до нього чи до неї і висловити свою потребу, замість того, щоб кричати». Візьмімо відповідальність за нашу злість. Ми можемо сказати «Я злюсть, коли ти робиш це, тому що...» А не «Ти мене розлютив чи розлютила». Однак я люблю давати людям трохи прост... простору для спілкування. Ми не завжди повинні абсолютно точно формулювати наші слова, наче щойно прийшли з групи терапії. Будьмо собою, просто зрозуміємо, що ми несемо відповідальність за наше почуття злості, навіть якщо воно є адекватною реакцією на неадекватну поведінку іншої людини. Поговоримо з людьми, яким довіряємо, розмови про злість, відчуття, що нас вислухали та прийняли, справді допомагають позбутися напруження. Це допомагає нам приймати себе. Пам'ятайте, ми не можемо рухатись вперед, поки не приймемо себе такими, якими є. І так, людям не байдуже. Можливо, нам доведеться вийти з дому, щоб знайти їх, або піти на зустріч Ал-Анон. Але такі люди є, якщо у нас є гнівні почуття, які переросли в образу, ми можемо обговорити їх з духовником, чи зробити четвертий і п'ятий крок. Кривди можуть нам зшкодити значно більше, ніж допомагати. Спалюємо енергію злості, наведімо лад на кухні, зіграємо в софтбол, зробімо фізичні вправи, підімо танцювати, приберімо сніг, поприбираємо в дворі, створімо ОСББ, якщо потрібно. Злість надзвичайно напружує тому корисно фізично позбуватися цієї енергії. Не биймо себе чи інших за злість, не дозволяємо іншим людям бити нас або якось знущати з нас, коли вони сердяться. Не завдаваймо болю іншим людям, коли ми злимося. Звертаймося за професійною допомогою, якщо мало місця знущання. Пишімо листи, які не збираємось надсилати. Якщо ми відчуваємо провину через злість, це справді допоможе». Принаймні, лист з запитанням, якби я міг, чи могла сердитися на що-небудь, і ніхто б нікого... Ли цього не дізнався і не було б неправильно так почуватись, я б злився через. Щойно наш гнів потрапить на папір, ми зможемо подолати почуття провини та збагнути, як з ним впоратись. Ця вправа може допомогти також тоді, якщо ми страждаємо від депресії. Борімося з почуттям провини. Позбавмося несправедливого відчуття провини повністю і остаточно». Таке почуття не допомагає. Бог простить нам все, що ми скоїли. Крім того, я переконана, що Він не вважає, що ми накоїли так багато поганого, як ми це уявляємо». Щойно ми починаємо боротися з гнівом, як помічаємо, що більшість часу відчуваємо злість. Це звичне явище. Ми як діти з новою іграшкою, та ми з цим впораємося. Будьмо терплячими, зрештою ми й не мусимо впоратись ідеально. Ніхто не є бездоганним чи бездоганною, ми припускаємося помилок, але також учитимемось на них. Причина, чому нам, кажуть, не мститися, полягає в тому, що поквитатись – це типова відповідь на злість. Якщо ми скоїли або коїмо якісь неправильні речі, тоді слід з'ясувати, в чому саме провинились і йти далі. Прогресуємо. Нам потрібно бути ніжними з собою. Якщо ми придушували багато злісних почуттів, на все потрібен свій час. Можливо, якийсь час доведеться злитись, коли нам це більше не буде потрібне. Ми й припинимо, якщо захочемо цього. Якщо ж гадаю, що застрягли в гніві, тоді звернімось по професійну допомогу. Деякі люди вважають, що ми ніколи не повинні злитись. Якщо контролюватимемо своє мислення та належним чином відділимось, то ніколи не реагуватимемо на гнів та не коперсатимемось в гівні. Це, мабуть, правда, однак я вважаю за краще розслабитись та придивитися, що станеться, а не неухильно оборонятись. Я, як і моя подруга, з підозрою ставляться до людей, які посміхаються і кажуть, що ніколи не зляться. Не зрозуміти неправильно, я не раджу нам триматися від чуттів гніву чи образи. Байдуже, що злість має стати центром в нашому житті, чи що ми повинні шукати причин для злості, щоб перевірити себе. Погано, якщо ви постійно сердитесь, каже консультантка Естер Олсон. Вороже поводитись нездорово, у житті значно більше, ніж злість. Але нормально гніватись, коли нам це потрібно. Завдання. Перше. Що, на вашу думку, станеться, Якби ви почали відчувати злість? Друге. Що ви насправді думаєте про гнів? У які міфи про злість вірите? Якщо вам потрібно змінити свою думку про неї, зробіть це. Нападайте на міфи завжди тоді, коли вони намагаються напасти на вас. Третє. Як люди у вашій поточній сімейній ситуації дають раду зі злістю? Як ваші мати, батько, брати та сестри долали свій гнів? Який у вас підхід до боротьби зі злістю? четверті. Якщо ви придушували злість, запишіть про це у своєму щоденнику. Можливо, вам доведеться купити новий блокнот і присвятити його гніву. П'яте. Якщо злість є для вас проблемною емоцією, тримайте під рукою олівець і папір та пишіть про неї тоді, коли вона виникає протягом дня. 15. Так ви можете думати. Адже Бог дав нам не дух боягузтва, а дух сили, любові і розсудливості. Два, Тимофій, один, сім. «Що, на вашу думку, я маю робити?» Запитала мене одного разу клієнтка, яка переживала через свою співзалежність. Ця жінка мала прийняти важливе рішення щодо чоловіка та дітей. «А що ви думаєте?» – запитала я. «Ви мене питаєте?» – поцікавилась вона. «Мені потрібно 15 хвилин у продуктовому магазині, щоб вирішити, чи хочу я купити кляшку відбілювача за 59 центів чи за 63». Я не можу приймати дрібні рішення. Як я, на вашу думку, можу приймати такі великі важливі рішення, як це? Будучи співзалежними, чимало з нас не довіряють своєму розумові. Ми справді розуміємо жах нерішучості. Нас паралізує найменший вибір. Наприклад, що замовити в ресторані або яку пляшку відбілювача придбати. Важливі рішення, які постають перед нами, наприклад, що робити зі своїм життям і з ким жити, можуть нас здолати. Чимало з нас просто здаються та відмовляються думати про ці речі, дехто дозволяє іншим людям або обставинам вирішувати замість них. Це короткий, проте важливий розділ. В цій книжці я заохочувала вас думати про все, шукати правду, з'ясовувати, що вам потрібно, чого ви хочете і як вам слід владнати свої проблеми. Дехто з вас може запитати, чи це можливо. Мета цього розділу розповісти вам, що ви можете думати, можете знаходити правду, можете приймати рішення, хороші, здорові рішення, і з багатьох причин ми, можливо, зневірились в нашій здатності думати і міркувати. Вір у брехню, брехня собі, заперечення, хаос, стрес, низька самооцінка та невпевненість придушеними емоціями можуть затьмарити нашу здатність мислити. Ми стаємо розгубленими, це не означає, що ми не можемо думати. Надмірна реакція може погіршити наші психічні здібності. Наша рішучість потерпає від того, якої думки ми про те, що подумають інші люди. Кажемо собі, що ми повинні бути ідеальними, та наказуємо собі поспішати. Ми повелково віримо, що не можемо зробити неправильний вибір. У нас ніколи не буде нового шансу, а весь світ чекає і покладається на це рішення. Ми не повинні робити таке з собою». Ненавидіти себе, казати, що не прийматимемо правильні рішення, а потім кидати собі купу мушу щоразу, коли намагаємося щось вирішити. Все це також не сприяє нашому процесу мислення. Якщо ми не прислухаємося до своїх потреб і бажань та кажемо собі, що те, чого прагнемо, є неправильним, ми позбавляємо себе потрібної інформації, щоб зробити правильний вибір. Критика постфактум на думку на кшталт, що було б якби, також не допомагають. Ми вчимося любити, довіряти та прислухатися до себе. Можливо, ми користувалися своїм розумом неправильно, щоб хвилюватися та відчувати якусь одержимість, і наш розум тепер втомлений, скривджений і сповнений тривожних думок. Ми також учимося зупиняти ці моделі поведінки – Лебонь, ми зневірились у своїй здатності мислити через те, що люди сказали нам. У цім-то ми не можемо правильно мислити і приймати рішення. Наші батьки, певно, безпосередньо чи опосередковано робили так, коли ми були дітьми. Очевидно, вони казали нам, що ми дурні, або вони, либонь, усе вирішували за нас. Можливо, вони критикували всі наші рішення, або могли спантеличити нас – заперечуючи або відмовляючись визнавати нашу здатність думати, коли ми вказували на проблеми в домі. Напевно, нас спіткали труднощі з певними предметами в школі. Коли ми були малими, замість того, щоб робити те, що потрібно для розв'язання певної проблеми, ми здались і сказали собі, що не можемо мислити та розуміти речі довкола нас. Очевидь, люди сумнівались в здатності жінок до мислення, але це нісенітниця. синітниця – ми не дурні, жінки вміють думати, чоловіки вміють думати, діти вміють думати. Либо ми зараз живемо з людьми, які безпосередньо чи опосередковано кажуть нам, що ми не можемо думати. Деякі з них можуть навіть казати нам, що ми божевільні. Алкоголіки роблять так з тими людьми, з якими вони живуть. Напевне, ми почали думати над тим, чи ми справді божевільні, але не вірмо в це ні на мить? Ми можемо думати, наш розум працює добре, ми здатні розуміти речі довкола нас, можемо приймати рішення, розуміємо, чого хочемо, що повинні зробити та коли настав час для цього. І ми можемо робити той вибір, який підвищує нашу самооцінку. Ми навіть маємо право на думку, і так, у нас зазвичай є власна думка – ми здатні мислити правильно та раціонально, навіть спроможні оцінювати себе та свої думки, щоб виправити своє мислення, коли воно стає катастрофічним або ірраціональним. Ми здатні оцінювати свою поведінку, можемо приймати рішення про те, чого потребуємо та прагнемо, розуміємо, які в нас проблеми та що нам потрібно зробити, щоб їх розв'язати. Здатні приймати як малі, так і великі рішення. Можемо відчувати розчарування, коли намагаємось приймати рішення або розв'язувати проблеми. Але це нормально. Іноді нам потрібно розчарування, щоб зробити прорив в своєму мисленні. І це все частина процесу. Пам'ятайте, що ми не повинні приймати ідеальні рішення. Ми не маємо бути бездоганними, ми навіть не повинні бути близькими до бездоганності. Ми можемо бути тими, ким ми є. Маємо право помилятись в своєму виборі. Ми не такі крихкі, щоб не опоратися з помилкою. Нічого страшного. Це частина життя. Ми можемо вчитись на своїх помилках або просто змінювати свої рішення, у цитаті нижче йдеться про рішучість у корпоративному світі, але я вважаю, що це стосується і інших сфер життя. Якщо ви прийняли рішення, то станете героєм корпоративної культури. Якщо 30% ваших рішень правильні, ви стаєте великим гравцем. Ми навіть можемо змінити свою думку, потім зробити це знову, а згодом ще раз. Співзалежні вагаються, ми співзалежні перебуваємо в центрі неприємних ситуацій. Можемо виставити алкоголіка за двері, а потім впускати його чи її назад. Можемо піти, відтак повернутися, потім знову піти. Ось так ми потрапляємо туди, куди йдемо. Це добре, зробімо ще один крок вперед. Це нормально, так часто необхідно. Але, може заперечити співзалежний, ви не знаєте моїх думок. Іноді в мене страшні думки, нерідко з'являються немивовні фантазії. Ми всі так робимо, і це нормально, особливо, якщо ми живемо з паяком. Можливо, подумки вже сто разів були на похороні нашого алкоголіка. Наші думки є ключем до наших почуттів, наші почуття є ключем до наших думок. Ми не повинні це придушувати. Нам слід приймати наші думки та почуття, а потім з'ясувати, що слід робити, щоб піклуватись про себе. Ці поради можуть допомогти нам здобути впевненість у наших розумових здібностях. Подаруємо нашому розуму трохи спокою, відділімось, заспокоїмось. Якщо ми стоїмо перед вибором, великим чи малим, спочатку заспокоїмося, а потім приймемо це рішення, зачекаємо, поки наші думки упорядкуються. Якщо ми у певний день взагалі не можемо прийняти якесь рішення – то очевидно, що не час це робити. Коли настане час, ми зможемо його прийняти і зможемо зробити це добре. Попросімо Бога допомогти нам думати. Щоранку я прошу Його дати мені правильну думку, слово чи дію. Прошу дати мені його натхнення і орієнтир. Прошу його допомогти мені розв'язати мої проблеми і вірю, що він допомагає. Знаю, що він це робить, але він очікує, що я зроблю свою частину роботи і продумаю. Деякі дні минають краще, ніж інші. Припинімо знущатись з нашого розуму. Занепокоєння є одержимістю і психічним насильством. Не варто цим займатися. Нагодуємо наш розум, даймо нашому розуму інформацію, знайдімо потрібні повідомлення про проблеми і рішення, незалежно від того, йдеться про переїдання, алкоголізм, стосунки чи те, як купити комп'ютер. Даймо нашому розумі раціональну кількість даних, а потім дозвольмо йому розставити все на свої полички. Ми знайдемо хороші відповіді та рішення. Нагодуємо наш розум здоровими думками. Займаємося тим, що поліпшує наші думки та заряджає нас позитивом. Щоранку читаємо медитаційну книгу. Знайдімо щось, що змушує нас говорити «я можу», а не «я не можу». Розширмо наш розум. Чимало з нас такі заклопотані своїми проблемами та проблемами інших людей – які припинили читати газети, переглядати документальні фільми, читати книжки та навчатися нового. Зацікавимося навколишнім світом. Дізнаваємося щось нове, запишімося на якийсь курс, припинімо говорити погані речі про наш розум. Не кажімо, я дурний чи дурна, я не можу приймати правильні рішення, я насправді не дуже розумний чи розумна. Я ніколи не умів чи вміла розбиратись в чомусь, або я не дуже добре приймаю рішення». Говорити про себе хороше так само легко, як і погане. І ми можливо почнемо від у позитивні речі та побачимо, що так насправді і є. Хіба ж це не прекрасно? Використовуємо наш розум, приймаємо рішення, формулюємо думки, висловлюємо їх, творимо. Подумайте все, але не хвилюйтесь та не зациклюйтесь. Ми не повинні нікому дозволяти вирішувати замість нас, якщо не перебуваємо під опікою держави. І навіть якщо і так, ми однаково можемо мислити та робити певний вибір – Дозволити людям вирішувати замість нас означає, що нас рятують. А це, в свою чергу, означає, що ми відчуваємо себе жертвами. Ми не жертви, бо більше не наша справа приймати рішення за інших дорослих. Ми можемо повернути собі силу мислити і можемо дозволити іншим відповідати за їхнє мислення. Ми здобудемо більше впевненості в собі, коли почнемо почуватись краще та приймати рішення як малі, так і великі». Люди навколо нас ростимуть, оскільки їм можна вибирати та помилятись. Ми можемо мирно співіснувати з нашим розумом. Пізнаймо його. Він є нашою частиною і він працює. Довіряємо йому та нашій здатності мислити. Завдання. Перше. Хто приймає за вас рішення? Як ви до цього ставитесь? Друге. Чи казав вам хтось важливий у вашому житті, що ви не можете мислити і приймати правильні рішення? Хто це? Третє. Почніть робити щодня одну справу, щоб поліпшити свій розум. Прочитайте статтю в газеті та сформулюйте думку. Пізніше, можливо, ви справді захочете ризикнути і висловити комусь свою думку щодо неї. Ви навіть можете опинитись у жвавій дискусії. Шістнадцять. Встановлюйте власні цілі. Повірте, що життя варте того, щоб жити, і ваша віра в цьому допоможе. Не бійтесь жити. Вільям Джеймс Найзахопливіше, поміж всього, що я здобула в своїй тверезості і одужанні від співзалежності, це магія у постановці цілей, щось завжди відбувається, все змінюється, я виконую важливі проекти, я змінююсь, зустрічаю нових людей, опиняюсь в цікавих місцях, переживаю важкі часи з мінімум хаосу, проблеми розв'язуються, мої потреби та бажання задовільняються, мрії здійснюються». Я в захваті від постановки цілей і сподіваюся, що зможу передати вам свій ентузіазм. У світі немає нічого подібного на те, як піти туди, куди ми хочемо, отримати те, чого прагнемо, розв'язати проблему чи зробити те, що завжди хотіли зробити. Чимало співзалежних не знаю цієї радості. Для мене вона теж є новою. Протягом багатьох років мого життя я навіть і не думала про те, чого хочу та потребую. Куди валію піти та чим займатися, мені довелось терпіти життя. Я не думала, що заслуговую на щось хороше. Я сумнівалася, що більша частина хороших речей була в межах досяжності. Я не дуже цікавилась своїм життям, радше вважала себе придатком до інших людей. Не розмірковувала про те, щоб жити своїм життям, була занадто зосередженою на інших, занадто переймалася реагуванням, а не дією. Я не кажу про те, що ми можемо контролювати всі події в нашому житті. Ми не можемо цього зробити. Не маємо остаточного слова щодо багатьох речей, натомість його має Бог». Але я вірю, що ми можемо співпрацювати з добром, вірю, що ми здатні планувати, просити та запустити цей процес. Якщо підкорити бажання, воно стає силою, пише Девід Шварц у своєму бестеллері «Магія глобального мислення». Якщо вам не вдається здійснити свої бажання, робити те, що ви хочете зробити найбільше, ви стаєте на шлях до посередності. Успіх вимагає зусилля серця та душі, і ви можете вкладати своє серце та душу лише в те, чого справді бажаєте». Цілі також дають нам напрям і мету. Я не сідаю в авто, заводжу його і рушаю, просто сподіваючись на те, що кудись доїду. Я вирішую, куди хочу поїхати, де хотіла б опинитися, а потім спрямовую туди автомобіль. Саме так я намагаюся керувати своїм життям. Іноді щось трапляється, і з різних причин я можу опинитись не там, куди бажала їхати. І якщо передумаю або втрутяться проблеми, що не залежать від моєї волі, тоді я роблю щось інше, а не те, що планувала. Час і обставини можуть відрізнятися, нічого страшного. Зазвичай я опиняюсь в загалом кращому місці або в кращому конкретно для мене місці. Саме тут приходять прийняття, довіра, віра та відпущення». Але, принаймні, я не переживаю своє життя безцільно. Більша частина того, чого я хочу, справджується. Я менше хвилююсь через розв'язання своїх проблем, тому що перетворила їх на цілі, і я починаю думати про те, чого я потребую та хочу». Цілі веселі. Вони спонукають інтерес і ентузіазм до життя. Вони роблять життя цікавим, а іноді й захопливим. «Віддайтеся бажанням і наборіться сил, ентузіазму, душевної енергії та навіть міцнішого здоров'я». Енергія примножується, коли ви встановлюєте бажані цілі та спрямовуєте свої сили на їх досягнення. Чимало людей, мільйони можуть здобути нову енергію, вибравши ціль і віддавши все, що в них є, щоб її досягти. Цілі лікують нудьгу, цілі навіть лікують чимало хронічних недуг. У постановці та записуванні ціли є своя магія. Вони запускають потужну психологічну, духовну і емоційну силу. Ми усвідомлюємо і робимо те, що нам потрібно зробити, щоб досягнути чогось і довести це до кінця. У нас щось з'являється, щось починає в нас відбуватись. Нижче ще наведено ще один урок з книжки «Магія глобального мислення». Розгляньмо трохи глибше силу цілі. коли віддаєтесь своїм бажанням, дозволяєте собі стати одержимими ціллю. Ви отримуєте фізичну силу, енергію та ентузіазм, необхідні для досягнення вашої мети, але ви отримуєте ще щось інше, щось однаково цінне. Ви одержуєте автоматичні засоби для того, щоб йти просто до своєї цілі. Найдивовижніше в глибоко вкорінених цілях те, що вони тримають вас на шляху до їх досягнення. Це не демагогія. Відбувається ось що. Коли ви віддаєте своїй цілі, то вона прописується у вашій підсвідомості. Ваша підсвідомість завжди врівноважена. А ваша свідомість – ні, якщо вона не узгоджується з тим, про що думає ваша підсвідомість. Без певної співпраці з підсвідомістю людина є боязкою, розгубленою, нерішучою – Тепер, коли підсвідомість поглинула вашу ціль, ви автоматично реагуєте правильно. Свідомий розум вільний для ясного, прямого мислення. Які наші цілі? Чого ми хочемо в нашому житті цього тижня, цього місяця, цього року, протягом наступних п'яти років? Які проблеми прагнемо розв'язати? Якими матеріальними речами хотіли б володіти? Що бажаємо в собі змінити? Що хотіли зробити для кар'єри? Чого воліємо досягти? Я не збираюся читати лекцію про те, як саме слід встановлювати цілі. Тему їх постановки вже давно зробили дуже нудною. Нижче я запропонувала кілька ідей, які, вважаю, важливими. Знайдіть ефективний для себе спосіб. Перетворімо все на ціль. Якщо у нас є проблема, зробіть її розв'язання нашою ціллю. Ми не повинні знати розв'язання. Наша ціль – розв'язати цю проблему. Ми чогось хочемо. Нове водяне ліжко, червоний светр, нову машину, довге волосся, довші нігті – Перетворімо це на ціль. Ми хочемо поїхати кудись. У Європу, у Південну Америку, в цирк. Ми хочемо люблячих, здорових стосунків. Перетворімо це на ціль. Є щось, що ми завжди хотіли робити. Ходити до школи, працювати у певній компанії, заробляти 40 тисяч доларів на рік. Оберніть це на ціль. Нам потрібно вирішити, де ми хочемо будувати кар'єру. Перетворімо прийняття цього рішення на ціль». Ми маємо стати ближчими до Бога, ходити до церкви щонеділя або читати Біблію щодня. Оберніться на ціль. Прагнемо щось змінити в собі, навчатись казати «ні», приймати конкретне рішення, послабити гнів. Перетворімо це на ціль. Бажаємо поліпшити свої стосунки з певними людьми, дітьми, друзями, чоловіком, дружиною, родичем. Обернімо це на ціль, бажаємо налагодити нові стосунки, схуднути, набрати вагу, припинити хвилюватись, контролювати. Мріємо навчитись розважатися, отримувати задоволення від сексу, допомогти прийняття якийсь конкретної людини чи випадку, пробачити когось. Я вірю, що ми можемо успішно перетворити кожен аспект нашого життя на ціль. Якщо нам щось заважає, перетворімо ось на це на свою ціль. Якщо ми усвідомлюємо, що щось потрібно змінити, обернімо це на ціль. Якщо ми чогось хочемо, перетворімо це на свою ціль. Уникаємо слова «треба». Наше життя контрольоване вже багатьма обов'язками, тому вони не потрібні в наших цілях. Поставимо собі за мету позбутися 75% наших треба. Не обмежуємо себе. Нам треба прагнути до всього, чого хочемо та потребуємо. До розв'язання всіх проблем, до всіх наших бажань і навіть деяких забаганок. Не хвилюймось. Якщо ми не повинні чогось мати, то й не матимемо. Якщо повинні щось мати, то я вірю, що ми збільшимо своєму свої шанси отримати це, перетворивши на ціль. «Напишімо наші цілі на папері. Є надзвичайна сила в записуванні цілей, а не в тому, щоб як-небудь зберігати їх у свідомості. Ми менше хвилюємось, менше маємо зайвих думок. А це допомагає зосередитись над нашими цілями і організувати їх». Записування їх також допомагає спрямувати нашу енергію та бути в контакті з нашою вищою силою. Нам не потрібно охайно чи досконало записувати свої цілі або використовувати певні слова чи системи. Просто запишімо їх на аркуші паперу. Всі». Навіримо Богові ті цілі, які ми записали. Скажімо Богові, що це те, що нас цікавить, попросимо Його допомоги, а потім смиренно віддаймось. Це називається «нехай буде воля твоя, а не моя». Відпустімо, тримаємо наші цілі близько, щоб ми могли дивитись на них так, як нам потрібно, а не хвилюємось та не зациклюємось на «як, коли, та якщо». Деякі люди радять нам щоденно контролювати наші цілі. Я не раджу такого, за винятком випадків, коли ставлю щоденні цілі. Але ви можете зробити так, як забажаєте. Щойно я викидаю свої цілі на папір, намагаюся це контролювати та не змушувати себе. Робімо те, що можемо. Одна справа на один день. У межах кожної доби робимо те, що здається доречним і доцільним. Виконуємо того дня Божу волю щодо нас. робимо те, до чого відчуваємо натхнення, те, що нам слід зробити. Робімо це у спокої та з вірою. Так можуть ставатися, та й стаються дивовижні речі. Спробуймо. Нам необхідно зробити те, що можемо, але я вірю, що ми можемо, та зробимо це якнайкраще». Якщо ми робитимемо протягом дня щось одне, якщо настав час щось зробити, то ми про це дізнаємось. Якщо вже час для того, щоб щось сталося, тоді це станеться. Довіряємо собі і Богові. Ставмо цілі регулярно та за потреби. Мені подобається на початку кожного нового року ставити перед собою цілі на наступний рік. Це показує мені, що я зацікавлена в тому, щоб жити протягом того року своїм життям. Я не вірю в новорічні обіцянки, а вірю в цілі. Протягом року я також записую цілі, коли вони у мене виникають. Якщо я постаю перед проблемою, зауважую потребу, відчуваю нове бажання, тоді перетворюю це на цілі, долаю і додаю її до свого списку. Я також використовую цілі, щоб переживати кризові часи, коли мені здається, що я в хиткій ситуації. Потім записую все, що хочу та що маю робити щодня, щотижня чи щомісяця. Позначаємо цілі, яких ми досягли. Так ми почнемо досягати своїх цілей. Наші бажання та потреби будуть задоволені, ми досягатимемо важливих для нас речей. Коли це ставатиметься, закреслюємо цю мету, вітаємо себе та дякуємо Богові. Так ми набудемо впевненості в собі, у постановці цілей, у Богові та в такому ритмі життя. Ми на власні очі побачимо, що з нами трапляються хороші речі. Іноді можемо відчувати розчарування, розчарування. Коли досягаємо мети, якщо це буде важлива мета, для якої потрібно було багато енергії, якщо ми магічно мислили про її досягнення. Магічне мислення включає такі думки «колись я житиму довго і щасливо, як тільки буде розв'язано цю проблему», або «я житиму довго і щасливо, коли куплю водяне ліжко». Щоб уникнути розчарування, важливо вкласти довгий список цілей і уникати магічного мислення «я ще ніколи не досягла цілі та не розв'язала проблеми, яка дозволила б мені жити довго і щасливо». Життя триває, я намагаюся жити щасливо і мирно. Можливо, ми ніколи не позбудемося списку проблем, які нам потрібно перетворити на цілі. Ми, мабуть, ніколи не залишимось без бажань і потреб, але цей процес постановки цілий не лише робить життя більш приємним. Допомагає розвивати певну віру, припливи і відливи та загальну доброту життя. Проблеми з'являються, проблеми розв'язуються, бажання та потреби спадають нам на гадку, бажання та потреби задовільняються, мрії народжуються, мрії досягаються, хороші речі трапляються, тож виникає більше проблем, але це нормально. Будьмо терплячими. Віримо в те, що Бог планує час. Не викидаємо щось зі списку, якщо це досі для нас важливо, тільки через те, що ми не досягли того, тоді, коли нам, як гадалось, повинні були досягти. Ті кляті мушу, схоже, проникнули в усі сфери нашого життя. Іноді мої цілі актуальні роками, коли визначаю їх на рік. То дивлюсь на свій аркуш і думаю, о, ця проблема ніколи не буде розв'язана. Вона знаходиться в моєму списку протягом багатьох років. Або ця мрія ніколи не здійсниться, я записую її вже в четвертий рік поспіль. Або я ніколи не зможу змінити цей свій недолік характеру. Неправда, просто цього ще не сталося. Ось один з найкращих думок про терпіння, які я коли-небудь зустрічала. Це уривок з книжки Даніса Волі про алкоголізм під назвою «Сміливість змінитись». Я почав розуміти, що очікування – це мистецтво, що воно сприяє досягненням. Очікування може бути дуже-дуже потужним. Час – це цінна річ. Якщо ви можете чекати два роки, то одного разу зможете досягти того, чого не змогли досягнути сьогодні. Хоч би як тяжко працювали, скільки б грошей на це не витрачали, скільки б разів не билися головою об стінку. Для всього потрібен свій час, коли готові ми, коли готовий Бог, коли готовий світ. Покиньмо це, відпустімо, але хай воно й надалі буде в нашому списку. Ми повинні ставити перед собою цілі. Почнімо сьогодні. Коли ви закінчите читати цей розділ, якщо у вас немає їх, поставте перед собою першу ціль. Поставити певні цілі. У вас, ймовірно, не почнеться після цього довге і щасливе життя, але ви можете почати просто жити щасливо. Завдання. Напишіть свої цілі на аркуші паперу. Спробуйте придумати принаймні 10 пунктів, зокрема бажання, проблеми, які потрібно розв'язати та змінити в собі. Напишіть тільки цілий, скільки вам спадає на думку. Друге. Перегляньте список характеристик співзалежності в четвертому розділі. Поставте собі за мету змінити будь-яку з тих характеристик.